En dag hördes festlig musik Den kom närmare och närmare Och till slut såg de vad det var Cirkusen kommer, cirkusen kommer ropade alla traktens ungar Ja visst var det så Och för Bamse och hans vänner skulle det bli mer cirkus än de kunde tänka sig Vi får väl se den, sa ungarna Såklart, vi går dit allihop, sa Bamse. Du följer väl också med, skalman? Jo, visst. Om de inte är så tanklösa att det blir på mat eller sovtid. Då ringde mat- och sovklockan och han somnade genast. Som vanligt. Samtidigt knackade det på dörren. Det var cirkusdirektören. <skratt> är du... Är du Bamse? Frågade han. Ja, sa Bamse. Ja, bra, sa cirkusdirektören. Jag har, jag har hört att du är duktig. Du förstår, alla på cirkusen har blivit bitna av en basil. Vi är sjuka. Du måste ta över cirkusen. Pråsigt. Ja, det kan väl vara skåligt att sköta cirkusen ett tag. Vad tycker ni, sa Bamse. Oh, ja, sa alla. Snark, sa Skalman. Men du måste skriva på ett papper att du äger cirkusen, annars får du inte ge föreställningar, sa cirkusdirektören. När jag blir frisk skriver jag på ett nytt papper och tar tillbaka cirkusen. Jaha, ja, du vet väl hur det ska vara. Jag förstår mig inte på sånt, sa Bamse och skrev på. Nej, lilla dummer, du förstår ingenting, tur för mig, tänkte cirkusdirektören när han med ett elakt flin vandrade bort från Bamses hus med papperet. Bamse och hans vänner skyndade sig till cirkustältet som redan var rest, men allt cirkusfolket var borta. De ligger väl i sängen och nyser, prosit, sa Bamse. De börjar klä ut sig, ungarna matade cirkusdjuren. Minihopp gick in till gorillan som blev glad. Gorillor är snälla djur. Men Minihopp är en slarver. När han gick ut glömde han att låsa buren och... Och det, ja, det får du höra om snart. Brum målade en affisch. Och nu ringlade en lång kö som ville se deras cirkus. Fast Bamse hade glömt vargen och kom inte på det förrän det var för sent. För ajligt, tyckte Bamse. Varför får jag inte vara med? Ingen i det var snäll. Men jag ska visa dem. Jag kan, jag kan nog hitta på rackartygen nu, tänkte vargen. Sedan kom Bamse in. Hjärtligt välkomna! Vi ska göra vårt bästa, fast vi är förstås inte lika duktiga som de riktiga cirkusartisterna, sa han. Först Bamse som tyngdlyftare, och det skulle han väl klara. Ah, skruttiga 200 kilo, bättre kan jag allt. Och så lyfte han elefanten. Sedan var Lille Skutt och Skalman clowner. De hade var sin tårta som de skulle kasta på varandra. Men när Lille Skutt först kastades in drog Skalman in huvudet i skalet och tårtan träffade istället Herr Gris i publiken. Herr Gris blev rysligt arg. Men Lillnöffe som var med honom började gråta. Varför, varför fick inte jag tårta på mig? Jag gillar tårta! När sedan skalmans mat- och sovklockan ringde somnade han med huvudet i den andra tårtan och Lille Skutt drog ut honom. Det här går åt pipan, tänkte Lille Skutt. Men publiken skrattade och applåderade. Fast inte förstår jag vad som är roligt med det här, tänkte Lille Skutt. Nu, Michelina, ska du gå på lina. Du sa att du kan det, sa Bamse. Ja, men inte så högt upp, sa Mikkelina. Jag tar emot dig om du faller, sa Bamse. Då vågade Mikkelina. Hon litade på Bamse. Men nu hade vargen krupit in under tältduken. Den här gången ska Bamse inte spela hjälte. Det ska jag. som tack för att jag inte fick vara med, tänkte han. Och tog fram ett rör. Just som Lille Skutt sa... Det går fint för henne Blåste vargen ärtor på Mikkelina Hon tappade balansen och föll Där Bamse rusade till hjälp satte vargen kroppen Och Bamse föll dask på nosen Nu ska de få beundra mig, tänkte vargen Och rusade fram för att ta emot Mikkelina Men han hejda sig Rusch, vad hon kommer fort Man får nog en ordentlig smäll om man tar emot henne Tänkte han, vände och sprang tillbaka. Stackars Mikkelina. Då fick lille skutt tag i en kudde och tog ett jätteskutt. Mickelina föll mjukt på kudden. Publiken applåderade för tjuskt. De trodde att alltihop var ett cirkusnummer. Vargen fick också applåder. Han var skådigast, sa Pigekott. Bamse skulle förstås vara djurtämjare. Här är djurtämjarpiskan, sa lille skutt. Jag använder aldrig piska, sa Bamse. Första lejonet som släpptes in kastade sig med ett rytande mot honom. Bamse snurrade runt med lejonet ett tag och snart satte där med svansen knuten runt käftarna. Efter det lomade de andra vilddjuren snällt in och satte sig på sina pallar Nu vet du hur det går om du hoppar på mig. Så ja. nu knyter jag upp svansen på dig, sa Vance, och klappade lejonet på nosen. Minihopp hade ju glömt att låsa gorillaburen. Nu råkade gorillan stöta till dörren som öppnades. Förvånad lufsade den ut och plötsligt var den inne på arenan. Där slog den sig för bröstet och vrålade. Så gör gorillor. Och publiken blev rädd Ja, bäst att jag tar ut den, sa Bamse Och gick fram till gorillan Men gorillan smet undan och klättrade upp i en av de master Som höll upp tälttaket Där satt den och gungade och hade roligt Men inte bara gorillan gungade Hela tältet gungade Ja, håller han på en stund så rasar tältet En förskräcklig uh, olycka, sa Skalman Vi får be publiken gå ut, sa Bamse. Nej, de hinner inte, de är för många. Vi måste få ner Gorillan, sa Skalman. Hur då, sa Bamse. hur då? Mm, ja, det går nog bra, sa Skalman. Och tog bananer ur skalet, den ena efter den andra. Gorillan såg det och klättrade genast ner. Och medan den fick bananer gick Skalman före gorillan ut till gorillaburen. Där la han de sista bananerna. Gorillan gick in för att äta dem. Skalman stängde dörren och låste. Mm. Så enkelt var det, sa han. Och nu var det dags för den stiliga avslutningen. De red runt på hästar, kameler och elefanter. Hela föreställningen blev en jättesuccé. Men efteråt blev det inte roligt glada klädde de om och tvättade sig efter den lyckade föreställningen då kom polischefen Kask fram till Bamse med ett papper och sa det är förbjudet att åka omkring med tigrar lejon och apor i bur du måste lämna landet med djuren inom en vecka annars får du betala 50 000 kronor i böter ja, Va varför ska jag? sa Bamse. Ja, på det här papperet står det: att Det är din cirkus. Jag uh, själv skriver på, sa Pontus kask. Stackars Bamse ville hjälpa och blev lurad. Bamse hjälper alltid, nu ska vi hjälpa honom, sa Micke Lina. Vi fick pengar för föreställningen. Vi samlar ihop mer av Bamses alla vänner. Sen köper vi en stor båt och åker tillbaka till djungeln med de vilda djuren. En jättebra idé, tyckte alla. Utom skalman. En dum idé, sa han. De såg ut som levande frågetecken. Vad menar skalman? De här djuren är fällda i fångenskap. Klarar sig inte ute i naturen. Vi ger pengarna till en ny djurpark så att de kan bygga ut. Jag vet en som är väldigt bra. Det blev som Skalman sa. Nu är alla djuren i den fina djurparken. Och vi går väl som vanligt upp till farmor och äter världens godaste pannkakor. Sabam.